13. fejezet fejlet Visszatérve kecskemétre az ítélet hirdetéshez. Radnai felesége sírva fakadt, csüllög Zsigmond elájult, Radnai viszont meglepő módon higgattal reagált. Óriási volt a média nyomás. A fejemben ott motoszkált, hogy öttől húsz évig bármennyit kaphatok.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 Bácskis Megyei bíróság ítélet. A 2004. szeptember 13. napjától őrizetben majd 2004. szeptember 14. napjától előzetes letartóztatásban lévő Radnai László elsőrendű vádlott, aki Debrecenben 1955. szeptember 4. napján született neve Csákó Erzsébet, Budapest 12. kerület Zirzen Janka utca 61-es szám alatti lakos magyar állampolgár.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 A bíróság Radnai László elsőrendű vádlottat a Bácskiskun megyei főügyészség B4027 per 2004. számú vádiratával ellene emel további két rendbeli bűnszövetkezett tagjaként felbújtói minőségben elkövetett lőfegyverrel visszaélés büntettének vágya alól felmenti. Havasárik Térünk vissza Kecskemétre. Az ítélet hirdetésnél ott volt?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 Társas házakat épített, 100 forintos befektetésre 200 forintos haszonnal számolhatott. Sok milliós nagyságrendű ingatlan vagyon jött össze. Arra persze vigyázott radnő, hogy semmi ne legyen a nevén, ahogy fogalmaz, mindig valami megbízható embernek a nevére íratta az ingatlanokat. A 20 hónapos fogvatartás nem jelentett jelentősebb érvágást, a 2004-es kecskeméti ügy viszont nagyon is.